38. fejezet. Néten közeledett. Már megpillantotta a távolban az obeliszket, amint a járókelők és a környező házak fölé magasodik. Úgy sétált köztük, mintha tartozna, nem nézett rájuk, és más sem nézett tőle. Az a fickó az étteremnél az ordítozásával jól felidegesítette. Ha a száz méteres körzetben volt, biztosan meghalott, amikor ez a buskó mócsénk a nevét kiabálta. Miért nem törődik mindenki a magadalkával? Ekkor valaki hátulról szorosan megragadta, úgy, hogy a karja az altalához szorult, és ő maga kissé felemelkedett a földről. Na most vége, fiú, megvagy. Néten nem látott más, csak melkasára vonódó két izmos kart. A férfi szorításától néten könyöke egyenesen a sebébe nyomódott. A szorítás és a fájdalom miatt képtelen volt legőt venni. Ereszten, kiabált a néten, segítség, szedjék le rólam ezt az embert, Vadul rúgdalózott és tekelkedett ide-oda. A fickó szalítása ekkor egy kicsi engedett, a fiú pedig megpróbált kisiklani a kezeik közöl. A férfi felmordult és megtántorodott, ahogy néthen a rúgkapálódzó sarkával eltalálta a térdekalácsát. Amikor aztán a fejét erőteljesen hátralökve orba is vágta az illetőt, az teljesen eleresztette és hátratántalatott. Néten lehuppant a földre, s félig lekoparodott, hogy megvédje magát a következő támadótól. Egy hosszú pillanatig senki sem asztult a tömegben, ahogy világosság támadt a fejükben. Néten hallotta, amint a nevő végigfutott a tömegen, valahogy úgy, mint amikor a stadion nézőközönsége élő hullámot csinál. Nem én öltem meg azokat a sarukat, mondta olyan halk hangon, hogy csak a körülött álló négy öt ember hallotta. A szaruk akarnak megölni engem, kérem, hagyjanak békén! A nagytörök fickó a földön hangosan felnyögött, és a fiút átkozta. Fogják meg! kiáltotta. Ne! kiáltott Néten, kérem, ne! Nem én kezdtem! Maradjon veszteg, Mr. Béli, szólt meg ekkor valaki a háta mögött. Pointer hangjára Néten úgy pattant fel, mintha áramütés érte volna. Megperdült, s a gyilkos attát vereszenben. Még mindig a rendőr egyenruhájában, fegyverét egyenesen a mellének szegezve. Mindketten tudták, hogy ebből a távolságból a golyó már aligha fog évezteni. Az Action News helikopterének operatőre figyelt fel először az aland folyó eseményekre, a tértől olyan másfél tömnyire. Úgy tűnt, éppen valami verekedés zajlik. Amikor nagy teleobjektíves kamerájával ráközelített a helyre, hogy élesebb képet kapjon, Látta, hogy éppen egy letartóztatás van folyamatban. Elkapták a fiút, Paul, kiáltott az operatőr a mikrofonjába. Elkapták a fiút, épp a letartóztatást veszem. Paul Peterson, az adásban lévő riparter a képernyőz ugrott, hogy megerősítse az operatóra jelentését, aztán berádiózott a tévéállomásra. Épp mozzalik, vikoltotta a híratós asztalnak. Mondják meg a csatornának, hogy élőanyagunk van a letartóztatásról. Egy járókocsiból észrevették az Obelix kövében várakozó Michaelst. t murphy terve egyszerű volt. Megtalálni Warren Michaelst, szemmel tartani, és akkor előbb-utóbb nétenpél is készre kerül. Abból, ahogy a hatnagy viselkedett, egyetlen dologra lehet következtetni, nétennel találkozót beszéltek meg. S miután Petrelli elmondta, mi történt Michaels fiával, ez az erős védelmi reakciós is érthetővé vált nyilvánvaló, hogy a hadnagy nem képes elfogolatlanul ítélni ebben az ügyben. Legalábbis Stedman serif helyettessel ezt közölték. Az akcióban Mesterlövész egy fedőnévre hallgató Stedmant a Lewis Clark emlékművel szemben lévő hivatal harmadik emeletének egyik sorok irányítatták, irányították, ahonnan remek rálátása nyílt az Abelix környékére. Az utóbbi 10 percben, mivel Stedman megfigyelőhelyén tartózkodott, Michaelsz nem csinált más, csak fel alá járkált, és az óráját nézte. Mesterlövész egy Remington puskájának tápcsövén átfigyelve a hadnagyot, igencsak zablatotnak látta, számára ékes jeleként annak, hogy a fiú késik. Stedman magában már vagy ezerszer elpróbált ezt a jelenetet, és tucatnyi hasonlót. Már három éve volt a kommandósok mesterlövéze, és eddig csak egyszer hívták ki, hogy adjon egy lövést, de a rossz fiú akkor is ellenállás nélkül megadta magát. Mint tudta, hogy mind fizikailag, mind lelkileg, mind technikailag készen áll. Mindent elolvasott a térmámban, ami csak felelhető volt, sok sikeres mesterlövésszel beszélt, és lövések ezreit adta már le mindenféle célpontra, mozgóra, állóra és tészben tagartra. Tudta, hogy mindennel megbírkózik, bármivel is kerüljön szembe. A gondolat, hogy megbosszulhatja barátai halálát, sokkal könnyebbé is tette feladatát. Stedman élőben látta, miként elváll néten, amikor sarokba szadították. Stedman látta a fegyvert a fiú mellett az ülésen, és látta a golyó ütötte lyukakat kollégái homlokán. Stedman nem tévesztette meg néten életkora. Tudta, mire képes egy ilyen bűnöző fenegyerek. Egy-kettőre letartóztatják, és ha a akár csak a gondolata is felmerülne az ellenszegülésnek, Stedman küld egy-két kajót a fejében. A tüzelő tüzelőállása körülbelül két méternyire volt a nyitott ablaktól. Két telefonkönyv és egy könyvelési kézikönyv volt a drága íróasztal tetejére halmozva, hogy további aláthető szolgáljanak puskájának. Stedman kényelmesen ült egy magas háttámlájú körszék szélén, amelyet az íróasztal elég gurított. Kétszer is ellenőrizte, hogy a biztonsági pecök a helyén van-e, és ügyelt rá, hogy az ujja ne legyen a ravaszvédő kengyel közelében, mielőtt a célkeresztet Michael's fejére irányítaná. A távolság 70-75 méter volt, elég közeli az, hogy Stedman egy sorozatot beletaláljon egy pénzérme közepébe. Habár Michael's feje betöltötte a képmezőt, mesterlövész 1, a szemöltöke feletti pontra koncentrált, oda, ahol a célkereszt volt. Mély levegőzve a felét kiengedte és megtartotta. Megfeszítette ujját a ravaszvédőkentjelen. BUM! Suttogta és szimulálta a fegyver visszalugását. Pofan egyszerű lesz. Ő az, nem én, kiabált a néten, miközben a körben állók felé hátrált. Az az ember ölte meg a rendőröket. Pointer érezte, hogy elveresedik. Nem volt hozzászokva, hogy szakmáját nézőközönség előtt üsse. Ellenállt a késztetésnek, hogy pillantson a bármiszkodókon, mert hát attól tartott, hogy ez nem ilyen egy rendőrhöz. A földre, fiú, paracsolt rá, fegyverével hadonászva. Néten kétségbe esetten rászta a fejét, és megpróbált átsviszolni a bámizskodók szoros gyűrűjén. Nem engedték át. Nem csináltam semmit, kiáltotta, könyörgően nézett az emberekre. Ne hagyják, hogy ez az alap elkapjon. Ő az, akiről a rádióban beszéltem. Ő ölte meg a rendőröket. De senki nem mutatott hallandóságot, hogy segítsen. Hinni kell nekem. Ekkor egy magas, öltönyös férfi lépett elő a tömegből, és beált a fiú meg pointer közé, Mindkettőjük től karnyújtásnyira ügyelve rá, hogy kimaradjon a tűzszonalból. Lús őszaját hátra simítva harta, és büszkén viselte szépen nyílt babüzét. Néhány kedvességet fedezett fel a pillantásában. A nevem Albert Kestébian, szólalt meg, ügyvéd vagyok. Ojánlanék egy megoldást a problémára. Én is, sziszegte vissza Pointer, azt, hogy takarodjon az útból, és ne hátráltassa a munkámat. Miközben beszélt, szemét egyszer sem vette lenétenről. nétenről. Biztos úr, az egyenruhája nem ismerős nekem. Feltek a Kasszébian a legnagyobb nyugalommal. Honnan jött? Pointer érezte, hogy kezdi elveszíteni önuralmát. Ezek a segfelyek már megint elszúrják itt neki. Most kéne lelőni a körket, aztán gyorsan eltűnne, de ez ostobaság lenne. Ha a tömeg lerohanja, nem tudna mindegyik őkkel szembeszállni. Úgy döntött, még nem adja fel a játszmát. A virginiai bradok megyéből, magyarázta, ahol ezt a fiatalember gyilkosság miatt körözik. Cassibian tűnődve bólintott, mint ha elfogadná Pointer választát. Tudja mit? kérdezte az ügyvéd barátságos hangon. Várjuk meg itt mindannyian, míg az egyik helybéli seri fejértes meg nem érkezik, és majd ő letartóztatja a fiút. Így módon elkerülhetnénk mindenféle igazságszolgáltatási tévedést. Érten tudta, hogy a végén Pointer úgy is eléri, amit akar, és tudta, hogy ez a legalkalmasabb pillanat a kitörésre. Lehajolva hirtelen balra fordult, s gyorsan a magát a tömegen. Point szeme láttára tűnt el. Míg utána lőtte a golyót céltévesztett, s egy ott álló aszton kérté a szét. A bértyúkos keserűen káromkodott, majd kasztépján felé fordult, és leadott egy sorozatot a hasára. Célja nem a gyilkolás volt, hanem a legnagyobb fájdalom kiváltása. Az öreg ügyvéd, két évkörnyedt majd elvágódott, és vért köpött meg hányt a fehér beton jártára. Pointer meglengedte fegyverét, mire a tömeg szétnyért, az emberek ilyetükben a földre vetették magukat, mintha mindenki kapott volna egy levést. Méten alig tíz másodperc előnyre tett szert, de ez alatt jó ötven méter egér utat nyert. Pointer utána eredt. Az ültözés folytatódott. Ó, Istenem! Jaldult bele, Denis a mikrofonba. A rendőr épp most ölt le két embert. Négyen rohan az utcán, megpróbál elmenekülni, szegényként, tényleg igazat beszélt. Denis sírva fogadt, ami még soha nem fordult elő vele a rádióban. Rohanj, kisfiam, biztatta remegő hangon. De hát hol a fenében vannak az igazi rendőrök? A segélykérő vonalak a Disztpécsár központban hirtelen izzani kezdtek. Rémült hangok jelentették, hogy emberekre lőttek a Fisher műszaki boltja előtt. A telefonról több mint fele vette a fáradtságot, hogy elmondja, miért ott volt, de nem ő adta le a lövéseket. A parancsnoki furkomban Petreli Murphy vállal fölé gönnyede figyelte a seriffel együtt a televízió képernyőjén kibontakozó drámát. A seriff először örült a közelgő letartóztatásnak, de aztán meglátta a furcsa egyenruhát, meg a két potenciális szavazót, amint Kajótól találva a földre zuhantnak, és ebben a pillanatban rátöbbent, hogy Michaelsnek végig igaza volt. Tudta, hogy minden ember rossz helyen van, a Lewis Clark emlékműnél, ahol csatát állítanak a béli fiúnak. Most utasította a diszpécsát, hogy minden egységet irányítsan át a lövöldözés színhelyére, de aztán egy perc múlva, amikor látta, hogy néten és üldözője már a tér felé tart, lefújta az intézkedést. Ben már az első lövés halatán felmerült, hogy a golyó tanánt céltévesztett, a másodiknál pedig csak nem biztos volt benne. Előhúzta mulatságosan rövid csövő Smethen Csak akkor vette észre, hogy két helikopter alacsonyan köröz egy tömbel mag előtt, mikor megpillantotta az őszavart az utcán. Némi bajlódással feltűzte aranyszínű jelvényét a felöltője zsebére, s futásnak eredt a tett színhelye felé. Micsoda forró percek voltak ezek. Stedman tühös volt. Úgy tűnt, senki sem tudja, mi történik. Először azt mondták neki, helyezkedjen tüzelő állásba, aztán azt, hogy ne, aztán, hogy mégis. Lövéseket adnak le, de senki sem hagyhatta el az állását. Murphy ragaszkodott hozzá, hogy ő adja az utasításokat, de egyetlen átkozott döntés sem tudott meghozni. Onnan, ahol állt, Stedman nem tudta megállapítani, ha valójában, úgyhogy puskáját tárcsövén keresztül követte majd hogy szemmel tarthassa a nagy utcai ablaktól az oldalsó ablakhoz kellett mennie. Megváltozott a távolság, és itt nem tudta a tárcsövön keresztül fókuszban tartani a telepet, ezért kinézett, hogy puszta szemmel mérje fel a helyzetet. Stedmannek hirtelen a szívverése is elállt egy pillanatra, amikor látó mezejébe berohant egy kosztolt, taprondyos fiú, aki megfelelt néten Bailey leírásának. Mögötte pár lépésnyire a nyomában volt egy Stedman számára ismeretlen egyenruhás rendőr. A serif helyettes habozás nélkül lőárásba helyezkedett, és beállított a fegyverét az új távolságra. Nathan megpróbált rákapcsolni, de már nem bírta tovább. Azt akarta, hogy a lába gyorsabban vigye, és pár lépés erejéig képes is volt rá, de aztán szinte már csak vonzolta magát. Háromszor is majdnem felbukott, de végül megőrizte az egyensúlyát, ám tudta, hogy közben veszít értékes előnyéből. Üldözőjének súlyos létei, melyeket már az emeletes házban is hallhatott, egyre közelebbről hallatszottak, és nem tettett elene semmit. Az emberek mind felismerték, amit szétukráltak az útjából, nehogy összeütközzenek. Annyira kifulladt, hogy már segítségért sem tudott kiáltani, nem mintha bárki segített volna. Az a fiú szögött bűnöző, ordította Paintert olga szakadtából a háta mögött. Fogják meg! Egy hatalmas termetű futbártrikós középiskolás így is tett. Néten ellépett, spark karjának egyetlen mozdulatával megállította. Sokkal könnyebb, mint a hátvédek megállítása, gondolta. Nétennek szemelnyi sem maradt, hogy felvegye a küzdelmet egy izomagyúval. Amikor Painter odaért és a galériánál fogva megragadta, tudta, hogy vége. Öklével vadó csapkodott, amint a bérgyilkos maga felé fordította, de abba a vágdalkozást, amikor visszakézből egy hatalmas pofont kapott. Roppanást hallott, amit eltört az orra, könnye és vére pedig elhomályosította a látását. Az Action news vette az egészet, teljesen ráközelítve. Billy Alexander, aki egyedül figyelte az eseményeket a tévéjén, eltakarta a szemét, és sírva fakadt. Dennis Carpenter azt kívánta, bár csak ne kéne adásban lennél. Ó, Istenem, ne! könyörgött. Nem végződhet így. Valakinek segítenie kell a szegény gyereknek. Varend amikor megpillantotta a tömegen át felé törtető néten, s bár megkönnyebbült, hogy életben van, a fiú rémült szeméből megértette. Halálos veszély fenyegeti, és ez a veszély ott van a sarkában. Emlékezett, hogy néten azt mondta neki, a gyilkos egy rendő volt. És tényleg. Méghozzá Braddock megyei egyenruhában. Az izomagyú középiskolás a semmiből került elő, és alaposan elcseszett mindent. Mielőtt farán léphetett volna, pointer néten torka köré font karját, és elkezdtem magával vonszolni. szalni. Varent még előre rohant vagy tíz métert, és aztán rákiáltott az ázsarura. Vendőr nem az duljon! Ardította, de a hangja megtört az erőfeszítéstől. Pointer azonnal reakált, felemelte a fiút az állánál fogva, és tekergőző testét pajsként maga előtt tartotta. A fiú támadója karjához emelte kezét, és megkapaszkodott benne, hogy meg ne fulladjon. – Tűnés, apuskám, mert itt lövöm agyon ezt a szarházit! – ordította vissza, s a magnum csevét a fiú homlokához nyomta. Fenyegetését alig lehetett hallani a fejük fölött köröző helikopterek zajában. – Nem megyek sehova – jelentette ki majd köz. – Engedj el a fiút, és életben marad. Ez az egyetlen esélye. Ha bármi más tesz, meghal. Lövésre test helyzetében a hat nagy megpróbált fenyegetően hatni, de látta, hogy Pointert néten testi épségének nélkül képtelen lesz lelőni. A helyzet hordpontjához érkezett. Amíg Pointer a fiút pajsként maga előtt tartja, egyikük sem lőhet. Márpedig néten maradt az egyetlen tárgyalási alap, amit a bérgyilkos hagyott. Miközben Blöffelt Varenholmásan észlelte, amint rendőrök raja érkezik. A parancsnoki furgonban Murphy ökrével a konzolra csapott. Hát ezt kibaszottul nem hiszem el, jelentette a központnak. Itt egy gyilkos, aki túlszulájt egy rendőrnek ember emberrabló. Hol a pakalban vannak a jó fiúk? Kikapta a mikrofont a diszpécser kezéből. Parancsnok a kommandó vezetőjének adjon jelentést. Elég rossz a helyzet, lecsegte egy fémes hang a hangszóróból. Semmit sem tehetünk, amíg nem történik valami. Úgy gondolom, nem lenne szerencsés ennél közelebb menni. A pokalba. Parancsnak, mesterlevész Ednek. Milyen a lőállása? Lőtávolság mindet száz méterre nőtt, és Tedmen a tárcsőben most hal a fiú, hal a fejét látta, mint időt a cikáznak. Bocsék, felelte. De tulajdonképpen kire kell lőnöm, a rendőrre vagy a gyerekre? Elég nyilvánvaló, gondolta, de az ember nem lőszét egy másik hekust, amit nem teljesen biztos a dolgában. Murphy némi habozás után válaszolt: Úgy tűnik, az elsődleges célpont az aru. Ha csak a kölyök nem fenyeget valakit, ne felejts el, még mindig gyilkos. Néten nem kapott levegőt? Lába a levegőben lógott, és most már karjában sem bírta magát tovább megtartani. Ahogy elengedte magát, Paintel karja belemért a nyakába, és nem kapott levegőt. Úgy érezte, menten szétrobban a feje, a növekülő nyomástól pedig egyre bővebben folyt az orrából a vér. Ahogy a magnum csöve a füléhez élt, néten a nadrágjába vizelt. A fájdalom ködén át elhomályosuló szemmel látott maga előtt egy parna zagót, kék inget, és csíkos nyakkendőt viselő férfit, aki valamit kiabált, de nem hallotta hagyni. A férfinak mereg tekintete volt, de szomorúnak látszott. Úgy nézett ki, mint egy jó fiú. Mesterlevész egy a parancsnoknak, tüzet nyithatok a tiszta a terep? Kommandó Kommandóparancsnok? Jellegzetes politikus, gondolt a Murphy saját maga nem hoz döntést, ehelyett áthárítja azt az igazi utcai vezetőre. Kritikus a helyzet, serif, azt mondom lőjön, ahogy tud. A válaszom igen, Mesterlevész egy, tüzet nyithat a tiszta a terep. Stedman elmosolyodott. Végül csak eljött a pillanat, amelyre várt ám a legjobb esetben is szörnyen rossz tíz helyzettel kellett számolnia. Ebből a távolságból egy kis szellő, a cél legkisebb bemozdulása és tragikussá változtathatja a biztosnak látszó lövést. A szávvározatba betöltötte a 30-as kaliberű töltényeket, feltette a puskatust az ablapvárványra, s várakozó állásba helyezkedett. Sokat nem adott volna első leállása kényelmét, de ahhoz kell alkalmazkodnia, ami van. Aztán megtörtént. Pointer pontosan ránézett. Néthát úgy érezte, mintha már egy órája nem volna levegőt. Tudta, hogy közeledik a halál, de ennyi félelemre és fájdalomra nem volt felkészülve. Körülötte zajok és események kavarogtak. Egyiknek se volt se alakja, se jelenése egészen addig, amíg Pointer egy kicsivel fejjebb nem emelte, hogy a fülébe dörmögjön elég közelről ahhoz, hogy néten érezze az arcán a másik forró leheletét. Köszönjél szépen, kis szarházi! Néten becsukta a szemét. Stedman tudta, hogy azonnal vége, amint Pointer részreveszi. A célpont magasabb emelte túlszát, még jobban lekicsinyítve a lőfelületet, és súgattal, amit a fiú fülébe. Beteges, derült mosoly jelent meg a célpont száján, és Stedman látta, hogy karjának izmai megmozdulnak. A magnum csöve elkezdett forogni. Mesterlövész egynek ednek semmi ideje nem maradt a lövés megtervezésére. A fonal keresztjével kisé a fickó jobb szemöldöke fölé a reflexmentes zónára célzott, és meghúzta a ravaszt. Halálpontos találat volt. Tévénézők milliói láthatták egyenes adásban, amint lájpointer feje undorító rózsaszín köté raggan szét, majd a bérgyilkos haltan derül el, mint a hirtelen az összes csontja elfolyósodott volna. Néthen minden parcikája lerázkodott, amikor meghallotta a súlyos nedves túranást, mert éles robbanás követett. Felartított és a földre zuhant arra gondolván, hogy eltalálták. Mindenhol vér volt, de fájdalmat még nem érzett. Ekkor, mintha az agyában felkattintottak volna egy kapcsolót, egyszerre egész sereg fegyveres vett észre maga körül. Mindegyikük rendőr egyenruhában volt, s felé rohantak. Jaj, ne! Gondolta a Ezt még egyszer nem élem túl. Hirtelen utána kapott pointer magnumának, mely ott hevelt, ahová zuhant a járda szélén, s mindkét kezével megrakadva maga emelte. Ne érjenek hozzám, kiáltotta. A hozzám nyúlnak lövök. Az egyenruhások kék sorfala erre megtorpant, s egyverék megcsöjlentek, amint a 15 rendőr lőállásba helyezkedett. Az utca másik oldalán Stedman a Remington keresztjét most nétenre emelte. Mesterlövész egy a parancsnoknak. A fiút célba vettem, várom az utasítást, mondta az adóvevőjébe. Maradjon készen létben, lecsegte vissza a készülék. Warren kilépett a többiek elé, s fegyverét rámai eltéve kezét előre nyújtotta, hogy néten láthassa. Én vagyok az nétem, mondta halk barátságos hangon. Majd nagy. Én beszéltem veled a telefonon. Barátok vagyunk, néten. A fiú szeme olyan volt, mint az űzött vadé. Varen hangjára kisé felemelte a fejét, mint egy kiskutya, aki valami szokatlan próbál beilleszteni a világképébe. Néten, vége a futásnak, fiam. Tudom, mi történt. Tudom, hogy soha senkit nem akartál bántani. Már nem vagy bajban, úgyhogy tedd la fegyvert. Hadd hozzuk rendbe a dolgokat. Néten ismerte ezt. Hallgatott az ígéreteikre, meg arra, hogy kezeskednek érte. Hitt a jó fiúkban, a bizalomban, meg a reményben, de mindegy kiderült, hogy hazugság az egész. Az emberek csak bántani akarták, pedig csak azt akarta, hogy hagyják békén. Nem, ez csapta, várta vissza. Meg fognak ölni, mindenki meg akar ölni. Felhúzta a magnumot. Figyelj néten, felelte Majka az gyengét hangon a tágtónkó csövű fegyvertartó fiú szemébe nézve. Nézd rám, a világért sem bántanának, egy lépést tett előre. Vége van néten, túl sok gyilkolást láttál már, vessünk ennek véget most. Még három lépés, és már csak két méter választott őket egymástól. Meg kell bíznod valakiben néten. Kezd velem. Megbízni. Hányszor hallotta ezt? Bízom Malpácsiban, bízom a szociális munkásban, bízom a bíróban, bízom a felügyelőben, és most bízom egy rendőrben. Csak hogy ennek a hekusnak rokon nézése van, és megnyerő a mosolya is, emlékezett az arcára a tévéből. Ő volt az, aki teniszpólót viselt. A nehéz pisztolyon túlnézve néten kétségbe esetten lőni akart, azt akarta, hogy lelőjék, hogy vége legyen ennek az egésznek. De miközben újra már a ravaszra feszült, tudta, hogy úgysem teszi meg. Talán ha Majka az egyike lenne a tegnapi rossz fiúknak, de őt, őt inkább nem. A barátságos tekintetű sorút nem. Legyünk barátok, javasolta Varends, újabb lépést tett előre. Kész. Ezt megtette méltel remegő szájjal leeresztette a fegyvert, és hagyta, hogy a kezéből a földre csúszson. Nekem nincs egy barátom se, mondta számlalmasan, stérdreereszkedett. Pála beesett, szemét könnyen futották el. Én ezt nem bírom tovább, tette hozzá, s arcavacsága egy szomorú, elesett, támaszra kis jó arcvonásaival szelítült. Ahogy ott szokogott a járdán, személyhez nyomott kezeik mögött próbálva elrejtőzni, egész teste beleremegett a nagy erőlködésbe. Mozgás támadt a rendőrök soraiban, de senki nem tudta, mit tegyen. Varen egy percig esetlenül nézte, aztán lassan, olyas valakinek az eleganciájával, akinek ebben gyakorlata van, odament a fiúhoz, s leült mellé a járta szegére. Először szavarban volt, de aztán egy gyászoló apa melegségével és gyengétségével magához ölelte Nétent, és keze eltűnt, csapszott mocskos hajában. Nétent a vér és mocsk közepette, megcsapta az izzadsággal keveredő arcesz enyhe illata, az erő illata. Behunyta a szemét, és hagyta, hogy a régi, szebb napok emlékei magukkal ragadják. Most már vége van, fiam! Szólalt meg Varen elcsukló hangon, most már senki se bánthat. Még közelebb húzta magához néten, s ringatta, nincs semmi baj, suttagta. Hosszú, hosszú ideig ültek ott ketten a szélen, és sírtak kisgyerekek módjára a Nemzeti Televízió egyenes adásában. 39. fejezet Dennis egyedül ült a csendes stúdióban, s ujjait Ajkára tapasztva némán figyelte a képernyőt. Szentpilla festékét már rég elmosták a könnyei. Erike mondott, amit a fejhallgatójába a holdatás időről, de egyszerűen képtelen volt megszólalni. Ahogy a kamerák ráközelítettek Néterre, meg a civilruhás ruhás hadnagyra, könnyes arca mosajra terült, Végre. Befejeződött. Jól van, nétem, mondta a mikrofonba, miközben poharát a tévé felé emelte. Ígyunk arra, hogy mostantól ismét gyerek lehetsz. Vége.